Cuvântul nerostit ți spune mult, dar n-am îngăduință de-a spune de la zeii tutelari. Mi-e teamă că auzind, ai să dispari, iubita mea, dramatică ființă. ți povesti curata aventura ai cărei programați ciudați suntem, între un stup de miere și un blestem, orânduind lumina ta cea pură. Tu ești de acord, iar eu sunt dezacord. Sunt fulger eu și simt că ești paloare. Aici trecând sub ploile de nord, ți-aș spune tot, dar spusa mea te doare. Cuvântul îmi stă pe buzele amare, dur, iminent, ca un atac de cord.